8 de março de 2015 Nós vamos continuar a nossa apostila de filosofia ministerial Onde nós estamos estudando sobre a santificação, ok? Ali no 2.3, todo esse material está no site www.vida9tabuna.com. Quem tem a apostila, quem quiser acompanhar aqui no papel também Tem a opção? Tem, 2.2 Você pode pegar e passar por favor É aí, no 2.2, estamos no 2.3, ok, Juliano? Sim. Nós vamos continuar. Você que não tem pode ficar com essa aí de presente para você, tá bom? Sim. Então nós vamos falando sobre a santificação. 2.3, aspectos da santificação. Quanto à sua natureza doutrinária, devemos estudar a santificação sobre os seguintes aspectos. É bom lembrar que nós entendemos santificação como um processo que é iniciado pela conversão. Quando nós recebemos o Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós começamos a ser santificados. Toda obra anterior a isso é um preparo, é uma circunstância que Deus promove para que nós cheguemos à conversão. Como nós vemos Paulo dizendo... que difícil coisa, dura coisa, é recalcitar contra os aguilhões. Então, Deus Ele vai circunstanciando, Ele vai nos conduzindo à conversão já como um processo. Mas a conversão é um momento. Alguém que já começa a ler a Bíblia, ou chegar perto dos irmãos da igreja, ou viver alguns princípios, ele está sendo atraído pelo Senhor, mas a santificação em si, ela é inaugurada por obra do Espírito Santo na conversão porque santo não é perfeito eu tenho dito inclusive as palavras tanto no hebraico quanto no grego para santo no hebraico kadosh ou kadesh e no grego agnos significa separado e não perfeito então santo não é perfeito santo é separado separado por Deus e para Deus Então vamos entender que essa santificação é a ação Mostra onde nós estamos, por favor É a ação que o Senhor faz das nossas vidas Mediante a conversão que Ele mesmo aplicou em nós Ok? Então vamos pensar dessa forma não a gente começa a colecionar uma série de comportamentos Achando que eles são os comportamentos que testificam que somos santos, Não é bem assim A gente não pode botar A, a, a carruagem em frente dos cavalos, né? os vagões em frente da locomotiva. O que nos puxa a viver comportamentos de quem está sendo santificado é o Espírito de Deus. A palavra de Deus diz que Ele é o nosso intercessor, o nosso parácleto, junto a nós. Nós temos o intercessor junto ao Pai, que é Jesus, e temos o intercessor junto a nós, que é o Espírito Santo. Ali em Atos 2, se cumpre a promessa de Joel 2... que diz que o Espírito Santo viria a ser derramado sobre toda a carne e Ele agiria livremente na igreja, conduzindo a igreja. Amém? Tanto coletivamente quanto individualmente. Então, a obra de santificação ela é inaugurada pela conversão, quando Deus mesmo né, nos resgata do mundo, das trevas, para o reino do Filho e do Seu amor, como diz, dizem as cartas. Uma vez que o Senhor me converteu, Ele começa a trabalhar em meu caráter, em minhas atitudes, para a santificação. Aí sim, e só depois da conversão é que nós temos esse arbítrio de escolher se nós vamos mergulhar e desenvolver essa santificação ou se nós vamos a gente formar redia e, e e e distante do que Deus quer para nós. Uma vez feitos filhos, como diz Paulo em Romanos, nós vamos buscar sermos filhos que agradam ao nosso pai, ou nós vamos negligenciar isso e vamos ser filhos negligentes que desagradam ao pai, ok? mas vamos entender uma coisa, o amor que ele tem por nós, não é um amor baseado em nossas atitudes ok? a Bíblia diz que o Senhor nos amou enquanto nós ainda éramos seus inimigos mas, uma vez que ele nos amou e nos fez filhos, nós podemos agradá-lo ou não por isso que a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo Amém? Nesse que diz? Agora Entristecer o Espírito Santo não é deixar de tê-lo Como alguns insistem em dizer não, não, não, não, não O Espírito Santo é um selo É uma marca Ele pode estar até apagado A Bíblia diz Não extinguais, não apagueis o Espírito Quando que o Espírito está apagado? Quando eu o tenho Mas eu não desenvolvi a minha salvação Ok? Então vamos pensar o seguinte A santificação, ela é relacional sim, embora quem tenha inaugurado esse relacionamento foi Deus, uma pessoa do seu Espírito, quando Ele entrou em nós. A partir daí, nós começamos o processo de santificação. Amém, queridos? Porque senão a gente é tentado a dizer, olha, aquele sujeito é tão santo, ele só não converteu ainda. Não, não é assim. Ele pode ser uma pessoa de bons hábitos, ele pode ser uma pessoa de hábitos influenciados, por um meio cristão, né? ou até de uma religião de moral, né? como existem muitas religiões morais, sabe, mas isso não é santificação. Não vamos confundir bons hábitos com a santificação, amém, gente? Vamos lá. Aspectos da santificação. Quanto à sua natureza doutrinária, devemos estudar a santificação sobre alguns aspectos. Primeiro, aspectos ritualísticos e morais. O lugar em que Moisés esteve junto à sassa, era ritualisticamente santo, porque Deus estava lá, da mesma forma o tabernáculo e os antigos objetos que o ornamentavam. E posteriormente o templo, eram santos. Hoje somos o templo onde habita o Espírito Santo de Deus, portanto chamamos, chamados a ser santos. Então vamos ver. Os aspectos ritualísticos, eles ainda existem. A gente não pode separar como se só houvessem rituais na Velha Aliança. não a diferença é a teologia é a lógica de Deus nos rituais da velha aliança para os rituais da nova aliança se não vejamos na velha aliança os rituais eles eram símbolos símbolos quando você dá uma estrada sinuosa se ela for bem sinalizada você vai ver uma placa com um S e com a seta significa curva sinuosa à frente ok? aquela placa é a curva Não, aquela placa é o símbolo Quando se matavam os animais para se libar os pecados do povo Quando o sacerdote colocava a mão sobre o bode Azazel e nele recebia as maldições dos pecados E ele era jogado para o deserto Aquele bode recebia de fato os pecados? Não, era um símbolo para o que viria receber os nossos pecados e morreu fora de Israel Que foi quem? Fora dos limites da cidade, que foi Jesus Então, tudo de ritualística do Velho Testamento era simbólico. Amém, irmãos? Amém? Embora fosse simbólico, havia manifestação de Deus naqueles lugares. Estava lendo esses dias, na minha leitura devocional, eu estava lendo crônicas, estava vendo como é tremendo, o povo começava a adorar, o incenso se tomava conta do lugar, mas a presença de Deus era tão forte... que os sacerdotes não conseguiam ficar em pé, ficavam como embriagados, eles caíam, eles, eles se prostravam. Tamanha era a presença real. Ok? Então vamos, podemos concluir o quê? Na Velha Aliança, a presença real de Deus era, acontecia ritualisticamente. a partir da obediência dos sacerdotes e levitas que eram aqueles descendentes de Arão, da tribo de Levi, que era responsáveis pelos ofícios no templo ok? então se cumpriu o que Deus mandava vinha a glória de Deus, não só no templo olha aqui, lembra quando Elias lá no Monte Carmelo orou o Senhor e veio fogo sobre o holocausto então, a manifestação de Deus ela acontecia via de regra no momento de liturgia, de culto Dentro de toda aquela ritualista, ok? Mas não vamos prender esse culto ao tabernáculo. Que era aquela estrutura de peles, de barraca, que é onde a arca ficava. Porque o próprio Moisés, quando se encontrou com Deus na sarça, ali ele tinha a presença de Deus, ou não tinha? Claro, tanto é que Deus falou, tira a sandália dos seus pés e é lugar que você está é santo. Isso é velha aliança. Agora bora para a nova aliança. Na nova aliança... nós não preservamos nem um dos rituais judaicos se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso você pega o livro de Hebreus que é a literatura que Paulo escreveu para os cristãos que vieram do povo judaico e eles como cresceram dentro daqueles rituais alguns queriam que o povo vivesse os rituais como se aquilo fosse necessário para ter a glória de Deus, que eles cresceram dentro disso, e Paulo fala, não, não, não e o livro de Hebreus vai te explicar assim, sem sombra de dúvida da... é até um pouco complexo o livro porque ele foi escrito para judeu, a gente que não é judeu para entender tem que recorrer a uma literatura paralela, né? a dicionários, a arqueologia bíblica mas, se tiver uma boa bíblia de estudo com a bíblia de Genebra e outra, você vai entender bem então, na nova aliança não é o ritual que garante a presença de Deus porque todo aquele catatal desculpe o termo, né, de símbolos como por exemplo o tabernáculo, depois o templo a própria sarça que foi aquela plantinha que pegou fogo mas não virou carvão quando Deus falou com Moisés no monte Sinai tudo aquilo era símbolo para um dia onde tudo aquilo seria resumido a um, um corpo de uma pessoa você sempre o Espírito Santo e a comunhão desse corpo humano com outros corpos que é a comunhão da igreja ok? então vamos pensar o seguinte existe ainda um ritual sim, mas não com a mesma teologia do Velho Testamento Ele leva a presença de Deus aonde ele estiver ele não precisa estar sabe, fazendo incenso, até porque não fazemos mais nenhum tipo de culto judaico, ok? Não precisa sacrificar um animal, né? Não precisa, como o um sacerdote estar vestido. O sacerdote, ele tinha, nunca o um sacerdote, nesse aspecto, isso é o sacerdote da nova aliança. Olha a coisa linda. Olha aqui. Olha a coisa linda. Aqui, ó. Esse é o sacerdote da nova aliança. Por quê? As cirolas. que o sacerdote usava, ou seja, hoje a gente tem meia e calção interno, né? Tem aquele nome, cueca, desculpe a <risos> coloquialidade. Naquele tempo era tudo junto, que era a primeira roupa de linho que ficava entre o corpo do sacerdote e a túnica. Aquela roupa tinha que ser imaculada, sem nenhuma mancha, sem nenhuma sujeira, totalmente limpa. Mas se o irmão aqui tiver com suas... roupas internas de outras cores não serviria naquele tempo tinha que ser branca representando a pureza interior hoje essa pureza que era representada pelo pano é algo que está na mente dele que é o lucas interior que ninguém vê só quem sabe é ele e Deus ok? a mitra que era aquele parecendo aquele chapéu de chefe de cozinha que via sobre a cabeça simbolizava a mente com pensamentos santos ok? Então, ninguém está vendo a mitra aqui Contrário do no um penteado né? Muito cabelo <risos> E essa mitra que era externa Hoje é interna Então, ele não precisa ser da tribo de Levi Ele não precisa ter sido ordenado Recebeu Jesus, ele é sacerdote Porque a Bíblia diz que o sacerdócio É universal Todos os crentes têm a possibilidade espiritual De falar com Deus Sobre o povo Sobre si, sobre sua família E falar para o povo sobre Deus. Esse é o papel fundamental do sacerdote. Ele já é isso. Porque todo aquele ritual era para mostrar a seriedade que é isso. Aí você resume tudo isso hoje numa vida com Deus interior que ele tem, que deve ter. Porque, querendo ou não, usando isso direito ou não, ele é sacerdote. Amém, gente? Amém. Qual é o ritual dele? Os rituais dele hoje São diferentes daqueles rituais De antigamente Os rituais hoje Do novo sacerdote São rituais muito mais simples Por exemplo, naquele tempo Você tinha que ter utensílios de ouro Você tinha que ter toda uma, uma, uma burocracia Tinha que matar animais Tinha que ter um óleo que era uma composição Dificílima de fazer para ter sobre a cabeça dele Aquele óleo já está aqui De forma espiritual, com o Espírito Santo também Então O que, que ele precisa de físico hoje? De físico? Um microfone? Um pulso? Cadeiras brancas? Um endereço? Não, não. A gente só usa isso como porque a gente usa mesmo porque a gente usa. Porque a gente precisa juntar o povo e sentar, né? Mas as únicas coisas físicas que um sacerdote hoje usa são para os nossos dois sacramentos, que é batismo e ceia água, tem coisa mais simples do que água? Não, né? Só se fosse batizar o cara na terra, mas ele é ser todo sujo. Então, a água para o batismo e o pão e o vinho para a ceia. Que não tem que ser vinho, basta que seja da uva. A palavra ali em grego é enos, significa da videira, ok? Então, sendo da uva, pode fazer a ceia, ok? E o pão? São as únicas coisas básicas para a fé. E ele também pode... Ungir com óleo, como diz lá em Tiago, muito claramente, chama os presbíteros, alguém que tem autoridade sobre sua vida, e uso um enfermo com óleo. Amém, gente? Nada mais é sagrado. Ah, essa cadeira aqui, não posso emprestar para um chá de bebê, porque essa cadeira é sagrada é da igreja. Tá arrependido, em nome de Jesus. Precisar alugar a cadeira é alugar as cadeiras aí para levantar um dinheiro. Ok? Ah, esse púlpito não pode ser emprestado para dar uma palestra na faculdade, porque é santo. o povo do santo sou eu, e você que prega a palavra meu não então essa distinção é fundamental porque senão a gente, muito obrigado. aplausos no nosso ator gente, por favor então assim a gente tem que entender por quê? porque nós humanos, depois da queda nós somos naturalmente idólatras todos nós uns mais, outros menos uns mais, outros menos tem gente que tem uma relação de idolatria com o pastor pastor, meu Deus pastor é santo não gente, ele é santo porque você também foi santificado por Jesus amém? você tem uma reverência com o pastor porque ele é o irmão em Cristo e porque ele é liderança sobre você mas ele, ele não é a pessoa que lhe liga a Deus, não e se algum pastor ensina isso está errado, amém? então vamos entender o seguinte O ritual... e sei se tem apostila, você pode ler depois também. O ritual da velha aliança é um, da nova aliança também. Nós só temos dois rituais na fé cristã, dois, só dois. Batismo e feio, tá bem? No batismo nós simbolizamos que o sujeito morreu e essa morte do velho homem inaugura a vida de Deus, a vida dele... E também simboliza que ele faz parte da igreja de Cristo. Visível, porque da invisível ele já faz desde que converteu. Amém? Tem lá o credo apostólico, o credo de Deus, Pai Todo-Poderoso, creio credo da coaster... noafter... sua igreja, o credo está perfeito. Igreja universal, ou católica, é a palavra mesmo, católica, universal em latim. Essa igreja invisível é a igreja que nós fazemos parte quando nós convertemos. E o batismo simboliza que você entrou na igreja local, na igreja visível, diga Ah, muito bom, muito bom. A igreja católica tem cerca de sete sacramentos, entre eles o casamento. A, historicamente, a igreja, inclusive a protestante, sempre tenta dar um status ao casamento de sacramento. ok? Mas, se você for ver oficialmente na Bíblia, não tem. Por quê? Isso tem sacramento como algo básico à fé, que todo mundo teria que viver. E Paulo, por exemplo, não casou. Né? Aí o que a igreja católica faz para explicar isso? A igreja católica, todos os católicos são casados, inclusive o Papa, não sei se você sabe. Com a igreja. Com a igreja. O ritório de Veneração católico, tem um momento muito bonito, inclusive, que eles juntam as mãos, são laçados por, uma, por uma túnica, e ali eles casam com a igreja. Só que se eu fosse o noivo da igreja, eu não gostaria muito disso, porque a Bíblia diz que a igreja é noiva de... Jesus, de Cristo, ok? Então, como eles fizeram do casamento um sacramento, tem que comunizar, todos tem que fazer. E aí, como é que os clérigos vão fazer? Então, as noviças são casadas com Cristo, o que a igreja não deve gostar de ficar com ciúme, <risos> e os padres são casados com a igreja. Então, a forma simbólica deles resolverem um problema teológico grave. Então, nós, protestantes, embora demos um peso muito importante ao casamento, nós não temos como sacramento, como uma, uma instituição geral para a igreja, ok? Então, vamos lá. Espero que esteja no ritmo aí adequado. Ok? Vamos lá. Então, é... aspectos negativos e positivos negativamente analisada santificação e separação de eu acho que essa aula a gente vai repetindo viu olha aí na apostila. negativamente e positivamente, negativamente analisada, santificação é separação de ao colocar-se o recipiente a parte, já já demos essa parte por favor, alguém confere aí sempre é bom rever, né, mas a gente tem que ter uma, um ritmo Quem, Quem veio semana passada e acompanha a apostila? Não, não aspectos da santificação. a gente lê ó, Aqui é próxima aula. 2.4, né? Então nós, nós voltamos. Já, só, já que voltamos, deixa eu só dar uma completada aqui para não perder o sentido, tá bom? E foi bom também que abrangemos outras questões, tá? né? Então, é, aspectos negativos e positivos. Então eu vou aspectos objetivos e subjetivos. Vou explicar isso. Aspectos negativos, santificação é abrir mão. Separar. afastar. Sim, de certa forma sim. Não é negativo na perspectiva de ruim, tá? É na perspectiva matemática, né? Negativo de abrir mão, tá bom? E positivo, porque o santo não é só aquele que foi separado de fazer o que é errado. Eu lembro que uma vez, muito tempo estava desviado ainda na minha adolescência, eu estava vendo um programa de televisão com um amigo meu, da Universal. A estava vendo para dar risada. E... o sujeito falou assim olha eu fazia isso, eu fazia aquilo e começou a falar de uma vida muito emocionante muito cheia de, de lazer né? eu fazia isso, fazia aquilo e aí eu converti pronto aí meu amigo deu risada cá, cá, cá, cá, cá", falou assim ô, queria ver uma vida tão boa e agora só não faz mais nada eu não esqueci disso até hoje nós temos que revolucionar esse princípio irmãos nós só deixamos de fazer porcaria quando o crente só deixa a vida pregressa E não passa a buscar a vida emocionante que é fazer parte integralmente da igreja. Ele mesmo, em certo sentido, em alguns momentos vai pensar: Poxa, eu deixei de fazer um monte de coisa legal. E não faço nada? Então, esse negócio de cristão que tem o um ministério de dar o pulimento no banco da igreja e só isso, saia dessa em nome de Jesus. Amém? Não existe ministério de pulir banco. Tá bom? Ou cadeira branca, no nosso caso. Porque senão vai vir uma lacuna, um hiato tão grande que o cara pode começar a questionar, voltar a práticas mundanas. Entendeu? Então vamos trabalhar em nome de Jesus, o que não falta é trabalho. tá? Aspectos objetivos e subjetivos. O não perceber essa distinção de aspectos muitas vezes confunde certas pessoas, que deixam de compreender a obra da santificação. Objetivamente, toda essa obra é em Cristo e completa. Cristo foi feito, santificação por nós. Mas, subjetivamente, essa obra completa, completa torna-se real para nós mediante a nossa apropriação, apropria, apropriação pessoal. Objetivamente, vemos o que Cristo fez por nós, em Hebreus 10.10. 10. Mas, subjetivamente, isso deve tornar-se experiência em nós. Daí a necessidade constante de nos rendermos a Ele, negando a cada dia nosso ego, o nosso eu, nossa carne. Gente, vamos, isso aqui é importantíssimo. Esse texto de Coríntios, eu queria que você grifasse a Bíblia depois. Porque Cristo completou a obra. Ele se santificou por nós. Ele completou a obra em nós. Tá? Ninguém aqui, muito menos eu, e quando eu digo muito menos eu, é porque a Bíblia diz a quem mais é dado, mas é cobrado. E eu acho que de todos aqui, eu... mais um tempinho a Bíblia, né? Eu sei que todos sabem mais coisas do que eu. Agora, a mim é mais cobrado pelo dever. Entenderam, amém? Então, todos aqui têm as suas dificuldades, têm as suas dívidas, têm, as suas, os, uh, têm o seu.. Eu posso dizer? Todos aqui, todos serão cobrados e são. O próprio Espírito de Deus nos chama, não é? Mas a mim mais ainda. Por quê? Porque eu tenho um dever sobre cada um. Amém? Então, olha por mim para Deus sempre está me sustentando. Amém, Patrick? Eu estou lá no, no grupo do... Olha pelo pastor todo dia. Então, assim, vamos lá. Se eu digo, não, Jesus fez tudo por mim, não precisa fazer nada mais. Jesus fez tudo, inclusive existem irmãos muito sérios, sérios do no Brasil e do no mundo. Chamados de irmãos, discípulos, em cada lugar chama o nome. Que... Não, é, não, não falo dos irmãos aqui da cidade. Outros de outros lugares. Que eles... tem um discurso aliciado por uma má compreensão desse versículo eles dizem não, é Jesus quem faz tudo eu ainda não vivo isso porque ele ainda não me revelou sempre a culpa dele de não viver uma coisa mais alta é de Jesus Jesus não fez essa obra em mim ainda Jesus e aí é um jeito poético de botar a culpa em Jesus pela negligência dele já, vê? já viu? a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém e, não, e por ninguém pode ser tentado ninguém diga que errou por causa da culpa de Deus falar em Tiago então Jesus completa todas as coisas, mas ele nos trouxe deveres, responsabilidades. Nós não podemos fugir dessas coisas, amém, irmãos? Gente, a própria comissão, como a gente vai falar no Caleb daqui a pouco, é um dever que Deus nos deu. Todas as nossas desculpas para não vivermos a nossa comissão, não nos isenta da nossa responsabilidade. É que nem um juiz que chega dentro de um pai que não paga a pensão, no cuidado do filho, aí ele ouve a mesma ladainha de sempre estou desempregado né? está difícil eu, eu, eu necessito esse menino meu filho e aí, às vezes a minha cara do pai gente. E o, e, o, e o juiz já ouve aquela mesma ladainha a vida toda quando acaba de falar ele fala, pois Deus, o senhor paga ou o senhor vai ser preso aí a gente tem um problema de porque Deus é um Deus de amor a gente acha que ele, que ele é um papai noel é um velhinho, é um Buda. É um velhinho bonzinho, um gordinho, um sentado. Não, Deus é o Deus que vem com um cetro de ferro para julgar as nações. Deus é amor, mas também é é, é, é para ser digni, dignificado, ok, amado? Tu tem que ver que temos deveres com ele também e ver isso com, com um privilégio, não com um peso, amém, amado? Então, a, a santificação na perspectiva de objetivos subjetivos e e objetivos é o seguinte: a obra mais difícil ele fez, ok? Ele fez. Ele disse assim, olha Eu tenho uma herança pra você Não é pouquinha coisa não tem um bilhão de reais para você Tá aqui, eu ganhei, eu garanti Vai lá no banco buscar É dela, ok? Quem deu? Jesus Que nos fez... Nós somos co-herdeiros com Cristo Se com ele morremos, também com ele somos ressuscitados Somos co com Cristo de Deus, ok? Deus Pai Então ela tem a herança Agora, E buscar a herança é um papel... ela, gente, amém ou não, amados? Vamos entender isso, amém? Então, daí, vamos então continuar agora, mais 15 minutos aqui, é, meio de santificação, tá bom? Pela palavra de Deus, Jesus orou. santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17,17 17. A palavra de Deus tem efeito purificador E lava, olha esse texto de Efésios 5 Aí ó, você faz na sua Bíblia Efésios 5,26 A palavra de Deus tem efeito penetrante Hebreus 4,4 4. É como a espada de dois rumens Que separa junto e medula Não dá pra correr nesse slide não Olha aqui Ah pastor, eu quero ser mais santificado Eu sei, entendi Que a santificação é a obra de Deus Em mim E ele... Ele me completa em tudo que eu não consigo Mas eu Eu quero ser obediente eu quero, eu quero receber essa herança do Senhor Eu quero trabalhar em favor da minha santificação Quer? Quer Então vamos lá Primeira coisa Você tem que conhecer a palavra Todos os integrantes da vida nova Recebem quando converte uma Bíblia de leitura diária Quem não recebeu ainda? Você não recebeu ainda? Dá para você Por quê? Nós estimulamos Você já recebeu? Vou trazer que você leia diariamente. Se você ler... To... Ainda tem assim, ó. Eu vi que eles botaram na Bíblia de leitura diária duas vezes o livro de Salmos. Então, depois que você acaba Salmos, não precisa ler de novo, porque eles botam todo dia Salmos de novo. A ideia é ler duas vezes o livro de Salmos. Não precisa, que é muito grande também. Então, você lê... Se você separar por dia 25, 20 minutos, dependendo do seu ritmo de leitura, você lê a Bíblia em um ano, menos de um ano. Ok? Então, gente... a gente tem que aprender, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho da luz um muçulmano com seis meses, ele já leu mais de uma vez o Corão ah, uma leitura extremamente maçante. repetitiva, maçante não, é? não tem nada a ver com o nosso tipo de ocidental, baseado no judaico-cristão de leitura, que é muito mais gostoso de ler Okay? Uma, só uma crítica literária aqui. Então, nós precisamos vencer essas dificuldades que temos. E temos que entender uma coisa, meus amados. Toda dificuldade da leitura bíblica, olha, 90% dela não é, ah, eu estou com a vista cansada. Eu tô can...". Não, não, 90% dela ou mais é espiritual. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Ok? Três partes. E tem um, um, um tem um, um troço que a gente carrega, chama carne. Não confunda com corpo. Corpo é isso. que é a templo do Espírito Santo, né? Que tem o olho castanho, tem olho azul, né? Tem mais cabelo, tem menos cabelo. Isso é a carne. Isso, perdão, perdão, perdão. Isso é o corpo, ok? Geralmente os textos de Paulo chama soma, que é a palavra grega. Mas tem também o sarx, que geralmente é essa palavra usada para a carne, que é tendência à caída. Todos nós temos um vírusinho de computador que fica na gente tentando levar a gente a fazer coisas erradas. Na primeira oportunidade, a gente se justificar e fazer coisas erradas. Isso é a carne, ok? E a carne, ela tem que ser ela, ela tem que ser mortificada diariamente. Tem pessoas que o seu corpo. Vem meu, meu por favor. Tem pessoas que, eu estou lendo em Romanos isso, que leitura tenho lido esses dias, muito forte. Tem gente que quem manda no corpo físico, corpo bonito, belo exemplar aqui, é a carne. Mas também tem gente que que manda no corpo é o Espírito. Obrigado, mano. Vou dar uma dica pra vocês. Você quer começar a botar seu corpo para trabalhar em favor do Espírito? Vou dar uma dica. Você faz uma semana um voto. Não falta muito tempo, não, que a Bíblia disse que Deus não um se agrada em volta de tolo, tá? Então você faz uma semana que não conseguiu, se para aí. Eu só... É uma dica, não é uma ordem, pelo amor de Deus. É uma dica, amém, gente? Tá claro que é uma dica? Eu só vou comer... depois que ler a Bíblia eu só vou comer depois que ler a Bíblia sabe o que acontece? com o tempo ao invés de seu corpo trabalhar com a carne para você não ler o seu corpo com fome vai dizer, Bíblia, Bíblia <risos> come a Bíblia porque eu quero encher minha barriga Bíblia, Bíblia ok? e aí com o tempo você cria o hábito Você percebe que não é tão cansativo, tão maçante, tão difícil. Se você... Trouxe a Se você... Se você é novo na fé ainda... Pode, pode segurar a minha mano. Você pode usar uma paráfrase como essa, que é uma Bíblia numa linguagem mais simples. Ok? Agora na nova tradução linguagem de hoje. Que vai fazer a leitura menos cansativa. Se você é novo na fé, começa pela leitura do velho e do novo, ou só do novo. e depois do velho porque o velho se entende baseado no novo se não fazer que nem o um caminhoneiro que pegou uma bíblia para ler sem orientação e quando chegou em Salomão que tinha várias mulheres ele disse, então está bem, até Deus concorda comigo ok, então ele, Deus nunca mandou nenhum homem dele ter mais de uma mulher ele permitiu lá antigamente nunca foi do agrado de Deus inclusive a bíblia diz que o presbítero seja quem preside qualquer coisa seja marido ou de uma só mulher ok então vamos lá amém amados então a palavra de Deus em João 17, 17, você vai ver que nós somos santificados na verdade e a verdade é a palavra de Deus tem que conhecer se você não entendeu você separa aquilo pergunta para o seu discipulador se você não tem um discipulador ainda você pergunta para o seu líder de núcleo se você não tem líder de núcleo ainda prova de si, um núcleo é urgente para você todos aqui têm, graças a Deus Então, isso para mim, eu digo, só um parêntese, eu digo isso com muita. Olha, gente, não tem realização maior para mim do que essa. 100%, 99%, 99,9% da nossa congregação está em núcleos. Isso é tremendo. É o meu sonho sendo realizado. E meu segundo sonho é que todos sejam discipulados. Ou pelo menos quem quiser. Ok? Então, glória a Deus por isso, tá? Núcleo é aquela igreja. É a igreja reunindo na casa, Com uma liderança, uma liderança, Um dia certo, um local certo, ministro na palavra Tendo comunhão Então Pela palavra, ok? Então a gente tem que ler e conhecer a Bíblia A palavra de Deus tem efeito purificador Ela lava em Efésios 5, 26 Quantas vezes você tem um conceito errado, um sofisma Na sua cabeça Aí você lê o texto da Bíblia e diz ah... Por exemplo Eu tinha uma dúvida Quem fazia os ofícios na velha aliança Já que Quando o Roboão saiu, quando, quando Jeroboão fez a rebelião e levou dez tribos, ficaram duas tribos. Como que eles faziam os afícios? Eu pensei, deve ser pelos primícias, né? pelos filhos que eram entregues ao templo e se tornavam do serviço, como Samuel, por exemplo, que se tornou sacerdote, embora não fosse da linhagem de Levi. Confere isso Não, não era porque, era, porque Ana foi ascendente de Jesus e era de Judá Então ele era sacerdote né? Embora nascesse na tribo de Judá Era sacerdote Mas não O que aconteceu? Quando Jeroboão levou as dez tribos E roubou o um filho de Salomão Tolo Que foi guiado pelo conselho dos jovens Veja ouvir os mais velhos Ele Todos os levitas e sacerdotes Vieram para Judá E ali continuaram o ofício do no templo Isso é uma coisa simples, teológica Mas existem questões mais graves Conceitos equivocados que a gente carrega e só lendo a Bíblia, a gente, ó. Ah, entendi. Por exemplo, Roberto estava com a dúvida se lavaria a louça ou não. Brincadeira, é ficção, viu? Aí, Roberto estava, falou, Senhor, me revela, Senhor, se eu lavo a louça ou não. Senhor, como é que eu faço? Se eu lavar a louça, eu... aí ele foi ler a Bíblia. Chegou lá a Bíblia, se não me engano, em título. diz assim, os maridos vivam a vida comum do lar aí ele diz, tá bom senhor, amém, já entendi deixa eu parar de lente que o senhor mandou lavar o banheiro <risos> brincadeira então a Bíblia, ela vai nos instruindo ela vai nos... mas tem coisas mais graves de repente a pessoa veio de uma, de uma seita que ama e respeita as pessoas que estão lá embora a doutrina seja equivocada uma pessoa vem testemunho de Jeová, por exemplo Aí era tudo bem com o Pai, mas o Espírito Santo e Jesus, para ela ela não engole direito aquilo. Aí ela vai lendo e vai vendo 1 João. E, e o Verbo se fez carne, todo o nosso meio, o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Ah, Jesus disse eu sou o pão da vida, a palavra. Ah, então a Bíblia diz que Jesus é Deus também, porque é o Pai, é o Filho e o Espírito. Olha aí, rapaz, como a Bíblia lavou a minha mente. Aí ele vai lá para Atos. Ananias e Safira pecaram, mentiram, aí Pedro falou, você não mentiu a homens, mas o Espírito Santo, você não mentiu a homens, mas mentiu a Deus. Aí ele fala, ah, o Espírito Santo de Deus é Deus também, agora entendi. Então desde questões simples, triviais do dia a dia, até questões teológicas muito mais densas, se você ler a Bíblia, você vai aprendendo isso, também, amados? Não é só ler, é prestar atenção. enquanto o pastor está ministrando, o líder de grupo está ministrando você tem que ficar ligado e depois tem que remoer o que você recebeu deixa anotação, deixa eu, aquilo, deixa eu pensar um pouco mais o meditar do extremo oriente é a ausência de pensamento, ok? baseadas nas teologias hindus Bhagavad Gita e outros livros ok? só que do do Do Oriente mais ocidental, que é na cultura judaica cristã. Olha aqui. Meditar não tem nada a ver com esvaziar. Meditar tem a ver com a palavra ruminar. Que é ruminar. O boi come o dia todo, né? Aí ele para assim um pouquinho, deita, às vezes. Aí ele, de um estômago, ele bota para a boca, rumina e engole para o estômago mais chegado, assim. Então, meditar não é a mente vazia, não, não. mente vazia, como dito o ditado é oficina do diabo meditar e pegar aquela palavra que eu vi e falar e, como que eu aplico isso na minha vida vou dar um exemplo de meditar a palavra um dia eu vi que submissão, vamos acabar essa parte submissão não é fazer o que você gosta, não eu entendi que submissão é fazer o que não quer quando não quer com quem não quer ou uma das três ou as três submissão é fazer o que não quer quando não quer, com quem não quer só porque Deus mandou ou porque o pai mandou o um filho, por exemplo quando tu fala, Sofia, vá lavar a louça vá lavar a sua roupa íntima eu estou mandando ela obedecer aí eu fui remoer essa palavra fui remoer aí entendi, ah, então quer dizer que hospedar também receber alguém que não necessariamente a gente quer ter em casa Eu não preciso querer ter um grupo na minha casa. Se Deus mandou eu ter, eu vou ter que administrar isso e ter. Porque minha casa não é minha, é dele, amém ou não? Então, tudo que é ordem, eu obedeço. Nem sempre eu vou obedecer, sorrindo. rindo. Amém, amados? Veja como ruminada a palavra vai amadurecendo a gente, amém? Então vamos crescer na palavra, tá? Ela destrui, ela lava. Nesse modo, nenhuma... parte do crente, espírito, alma e corpo foge ao alcance da ação da palavra em Hebreus lá diz que ela é espada penetrante separa juntos e medula, alma e espírito olhe isso como é importante, preste atenção às vezes nós confundimos isso não é coisa de novo convertido não às vezes tem gente que tem anos de crente e ainda é assim às vezes nós confundimos Veja se isso talvez não já tenha acontecido com vocês às vezes nós confundimos o que é o Espírito falando o Espírito de Deus e o que é a nossa alma às vezes temos uma, um sentimento, um arrepio ou alguma coisa, ah isso é aquilo e aí um sonho que houve muito mais tecnicamente alma do que o Espírito e às vezes a gente é tentado a se basear no que a alma disse nós somos Espírito, corpo e alma não se engane não assim como o seu corpo gosta de comer comer, comer, comer né? ou então não come nada que também é pecado o corpo quer sexo de forma responsável. o corpo quer, quer beber e bebedice não é só bebida alcoólica bebe 500ml de refrigerante mais 500ml, você bebedice é pecado o corpo quer, né a alma também é saciável, gente A alma, a alma humana Ela é tão dada aos vícios Quanto o corpo humano Amém, irmãos? Nessa galera Porque nós somos um espírito quem nós somos um espírito Moramos no corpo e temos uma alma Amém? Os, o seu espírito ligado com Deus Você tem que entender qual é a voz do espírito Falando do seu espírito E quem vai discernir o que é espiritual e o que é almático, o que é sentimental? Quem separa isso? A palavra. Amém, irmã? É a palavra. Por isso que a igreja tem que ser baseada na palavra. O sermão tem que ser baseado na palavra. O pastor pode falar uma coisa engraçada, eu mesmo sou muito engraçado. Às vezes vocês riem tanto que me desconcentram. Aí tá vendo como eu sou engraçado? <risos> Mas a prioridade, o que leva a palavra tem que ser a palavra de Deus. Olha horrível, pastor psicólogo é uma das coisas mais complicadas que existe. É bem quando o cara sabe usar. Mas olha, eu já já tem horas que é suportável um pastor psicólogo que o cara fala mais de Freud, de Jung, de Rogers do que de Jesus. eu Lembro quando eu estava fazendo os dois cursos de Teologia e Psicologia. Eu fui fazer um sermão de prova. E o meu professor, no final do sermão de prova, ele falou assim. Muito boa a sua palestra. Aí eu fiquei ofendido, né? Tinha preparado tanto. Muito boa a sua palestra. Aí eu falei. que palestra, professor? Ele falou. Por que você não falou o nome de Jesus uma vez? Não é um sermão. Você prega a palavra. e mandou eu ler um livro. Tinha um livro do o Barclay. Prega a palavra. e aí foi um corretivo com muito amor mas com muita firmeza que eu recebi e influenciou minha pregação até hoje você anuncia Cristo a obra de Cristo, a ação do Espírito Santo a eleição e manutenção que o Pai dá você ministra a Deus não fala de você se você falar de você é, já uma dica aqui para os líderes de grupo para quem ministra. Você não fala de você como padrão você fala de Jesus como padrão e o que você já melhorou, você dá glória a Ele aí você pode dar um exemplo seu, amém? Então vamos entender que a palavra, ela separa o que é da alma, o que é da emoção. Aí eu sentir, o sentir que vou levar a igreja assim, não. Você não pode sentir, não. É bom sentir, aleluia. Eu amo sentir, arrepiar, amo. Mas a igreja não é guiada por sentimentos, amém, não? A igreja é guiada pela palavra. Amém, amados? Só mais três minutos vamos terminar aqui. Pelo sangue de Jesus, ok? É por isso também... Aí o povo que veio da Maranata gosta muito, né? Que é o sangue de Jesus, ah, Aleluia. Hum. Pelo sangue de Jesus, é por isso também, e por isso também, Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Como eu falei mais cedo, assim como o bode era sacrificado, sacrificado não, ele era dispensado para morrer no deserto, fora das portas, simbolizando Jesus, que foi morto fora das portas de Israel, com hum. mais humilhação, O sangue de Jesus é base de toda a nossa pureza e vitória. Sempre que o Espírito Santo lida conosco, seja por causa dos nossos atos pecaminosos ou devido à nossa natureza transgressora, ele nos faz voltar à cruz onde o sangue purificador jorra para todos que buscam a purificação. Irmãos, é místico, é sobrenatural. Não digo místico na perspectiva de misticismo, ok? Mas a perspectiva de místico, de sobrenatural, o sangue de Jesus, ele age em nós e continua agindo em nós. Todo o tempo nos lavando. Lembre, santificação. Quando você está no carro, chovendo, aí tem um brisa né? Eu, uma vez, viajar com o pai de Patrick, com a Minadab. <risos> presbítero amado, <risos> e o... a Minadab, ele tem uma paciência para ligar o, o... limpador de pára-brisa gente. Só quando a tempestade começa, eu digo, meu Deus, liga esse negócio, homem. <risos> Jesus não, Jesus sobre limpar os nossos pecados é imediato, ok? Então a ação é como um limpador de para-brisa, o sangue de Jesus nos lavando, irmãos, constantemente. É por isso que não cabe acusação contra nós, é o que a Bíblia diz. Por quê? Porque nós somos constantemente lavados. Aí alguém pode dizer, ah, aí é muito fácil Assim é muito fácil Assim é muito fácil Mas tem que ser que nem eu Sou, Me esforço, estou três meses e seis dias E duas horas sem pecar ah, Pecou Não tem esse que não peca irmãos A gente só não pode usar da graça Para dar a ocasião à carne Amém? Já aqui no Paulo disse, aqui todos nós pecamos, tem a graça, então vamos viver relaxadamente? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. A gente vive dentro da palavra. Agora, João falou, filhinhos, não pequei. Filhinhos, não pequei. Filhinhos, mais uma vez vos digo, não pequei. Todavia, se vocês pecarem, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, justo, que nos purifica de toda injustiça. Amém, amados? Então, o sangue de Jesus. Por último, de hoje, né? Pela Santíssima Trindade, somos santificados por Deus Pai. E o mesmo Deus de Pai vos santifica em tudo. Irmãos, não esqueça, o Pai planejou, escolheu. O Pai tem um plano de santificação perfeito para a vida dela. Perfeito. Totalmente perfeito. E o Pai quer santificá-la em ti. E aplica isso pelo poder dEle, pela ação do Espírito Santo e pelo sacrifício de Jesus. Amém, gente? Então, Pai. Bom, 2 é... Timóteo 5, 23. Somos santificados por Jesus Cristo, porque assim o que santifica, o contexto refere-se a Jesus, como os que são santificados, perdão, como os que são santificados são todos um. Então, nós somos santificados por Jesus para podermos fazer parte do seu corpo. que é a igreja, mesma Hebreus 2,11. Somos santificados pelo Espírito Santo. Deus vos escolheu deste, desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito Santo e fé na verdade, Timóteo 2 Timóteo 2,13. Então, geralmente nossa ênfase em discurso é baseada na maioria dos textos que fala da ação de Jesus, que possibilitou a nossa santificação e da manutenção dada pelo Espírito. Se a gente pudesse fazer uma ordem cronológica, porque quando a gente entra no Kairos, que é o tempo de Deus, diferente do Cronos, que é o nosso tempo, mas por uma questão didática, se a gente fosse separar a obra do Pai do Filho e do Espírito, na santificação, entenderíamos da seguinte forma, em linhas gerais. O Pai te escolheu, te predestinou, lê lá em Romanos 8, Efésios e em diante, ok? Ele escolheu, Jesus... possibilitou que isso fosse possível é uma redundância, né? mas tudo bem Jesus com o sacrifício dele ele ele ele pegou suas maldições Sofia com três anos explicando isso era a coisa mais linda ele pegou os meus pecados ela falava e pagou por eles na cruz então Jesus na sua morte recebeu a punição por pecados que não eram dele a Bíblia diz se fez pecado por nós. E temos a nossa dívida paga com o Pai, amém? Não era dívida com o diabo não, viu gente? Como algumas nações ensinam. Nossa dívida era com o Pai, amém ou não? E o diabo não ficou nada feliz quando Jesus morreu, ao contrário, desesperou, porque tudo que ele queria que Jesus não fosse para a cruz. Uma pergunta? Não. Então. E o Espírito faz o que, gente? O Espírito intercede junto a nós, com gemidos inexprimíveis. A Bíblia diz que o Espírito está do seu lado orando por você, orando por você, ministrando a sua vida. Por isso que a gente tem que ter sensibilidade para sentir e obedecer ao Espírito de Deus. Amém? Então sempre está o Espírito Santo que eu faço. Me guia, Senhor. que eu digo, como eu calo, como eu te busco. Me explica a tua palavra. O Espírito Santo ensina e faz a gente lembrar a palavra de Deus. Então... O Espírito Santo, ele, poderia dizer assim, sem nenhum risco a teologia, assim como Jesus é Emanuel, Deus conosco, principalmente na sua encarnação, o único ser que encarnou é Jesus, amém, amados? O único ser que existia antes de nascer é Jesus, amém? Ninguém aqui existia antes de, antes de ser concebido na barriga da mãe, ou no, na proveita, no laboratório, não sei. Mas, há quem diga que nós éramos alminhas dormindo... Não não, não, não, não, isso é totalmente diabólico e espírita. Nós passamos a existir enquanto espírito, alma e corpo, na concepção. Amém, amados? Amém? Essa palavra encarnar só serve para Jesus. Amém ou não? Então, quando Jesus, então... encarnou na barriga de Maria, era Deus conosco ali em Maria, né? Hoje, hoje, o Espírito Santo tem essa faculdade, tem esse papel de, em nós, em nós, ser Deus em nós. Nós não somos deuses, amém não? Mas nós, quando recebemos a Jesus, temos o Espírito morando em nós. E se você se lembrar disso, você terá uma vida muito mais santa. Amém? Porque você... Como é que a gente age quando o patrão está perto? A gente trabalha melhor. Como a gente age quando os pais estão perto? Com mais respeito. Não é? O próprio Deus está em você. Amém ou não? Então vamos entender a ação do Espírito também. Semana que vem continuamos com os 2.5 sinais da verdadeira santidade. Amém? Vamos orar? Alguém pode orar, por favor, para encerrar esse momento? Temos, Pai, pela tua bondade, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Pai, para ouvir essa palavra, Senhor, que essa palavra venha frutificar em nossos corações, Pai, que a gente possa trazer para a nossa vida secular, Pai, todo, todo esse ensinamento, Senhor, que teu Santo Espírito traga a nossa memória, Pai, nos momentos exatos, Senhor, aquilo que o Senhor tem ministrado, Senhor. Que o Espírito Santo. esteja agindo em nossas vidas, Pai, continuamente, Senhor, nos levando ao Pai todos os dias, em todos os momentos, Senhor. É o que eu te peço, Pai, é o que eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia. Você tem cinco minutinhos a partir de agora.